Sërremu alikum të ndëruar të lëshikuës, përqëja më shira dhe vekatit Allah të qovshin me ju. Jo. Mersë e takova me në emisionin duke kërkuar përgjigjen. Fillimisht ju dëshirojmë alxhërim të lehtë pasi jemi në muajin e madhishëm të Ramazanit e me mua në studio është hoqja jonë e nderuara Laudina Abazi, i cili padyshim do t'ju përgjigjet gjitha pyetjet që tashmë ju i kemi adresuar në postën tonë elektronike. Hoqjë nderuara selam aleikum dhe mirë se erdha. Aleikum selam, mirëse vj. Atëher po a lexojmë pyetjen e parë, thot një atë rishikues, nëse agjëruesi ngarresa fut diçka nga ushqimet në gojë e prish kjo, thot agjërimi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم الارسو رلافدرويم ائقوم صلوات وسلامه pejgamberit ton muhamedit sallallahu alaihi wasalam familjes et i shokve te tij dhe te gjith besimtarve qe pasojn rrugen e tij deri ne diten e gjykimit Përsa i përket e, e, prishës e agjerimit, themi se nëse besimtari e krynë pavarësishë pa do të qëfarë veprimit i cili e, e shkakton prishën e agjerimit, mirë po në këtë rast aje e bën atë nga haresa apo nga padia, atëre ajo nuk e shkakton prishën e agjerimit. Me një fjallë nëse agjerusi hanë ose pinë nga haresa duke qenë agjerusim, agjeru e shumë, to veprime nuk e prishin axherimin dhe ajo është e liruar dhe pjesën e mbetur të ditës e vazhdon duke qen axheruesëm dhe nuk ka nevojta ta kompenzojë at ditë për shkak të thot asaj prishjeje për shkak se Allahu i larësuar nuk e ngarkon besimtarin me me ato gjëra cilat i bën do të thot nga harresa dhe me kët do thot nuk nuk jap llogari. Pavarësisht do thot çfarë veprime dhe në kët hyn edhe edhe çështja e ngrënjes edhe pirjes nga harresa. Zoti i di më së miri. Po. A hojë ndërruar aloj shpërblev ne vim është kjo pyetje. Thot një tele shikuese jam një femër që pres fëmijën e par, se të gjithë shtatzanistot kanë probleme. Mjekët më këshillojnë që të ha shumë ushqim. Në mënyrë që të mund ta përballoj shtatzanin, ndërsa unvet e kanë bën rreth thotë se gjendja më përkeqësohet kur ri pa ngrën. Inshallah thot fëmia që pritet të lindën në fund të Ramazanit, do të lindë ashtu normale. Thot më tregoni, thot se si duhet të shlyej këtë ditë. Fillimisht edhe un lus Allahun lartsuar që ta përgëzoj kët grua apo kët femër me një fëmijë të shëndosh edhe të mirë, ë dhe themi se kur kemi ful në një emision të mhershëm prej për persona të cilët lirohen nga algjerimi, kemi thënë se në këtë bën pjesë edhe ismurri. Në rastin konkret kur gruaja është në kohën e shtazanis dhe ballavaçohet me vështërsi gjatë kësaj kohe, atëra edhe ajo në këtë në këtë rast apo në këtë kohë konsiderohet apo hyn në kategorinë e të smuarve. Kështu që themi se nëse e, e, mjeku e kupto do thot një bjek, mjek i besueshëm konstaton se agjerimi për të ose edhe çoft do thot për shëndetin e shëndetin e nënës apo shëndetin e foshnjës e cila është në barkun e saj mund të krijojë rrezikshmëri edhe mund të ballavacohen me probleme e, tjera atëre themi se në këtë rast nëse konstatohet kështu atëre gruaja është shtat zona në këtë rast lirohet nga axjerimi dhe ajo nuk, nuk nuk duhet të axjeroj, por duhet ta prish axjerimin. Por ajo s'ka kërkohet në, në këtë rast, është se pasi që përfundoj axjerimi, atëherë kur gruaja është në rrethana të lira, atëherë nga ajo kërkohet që ti kompenzoj ato ditë e lëna pa axjeruar gjatë ditëve të Ramazanit kështu do thot është në në pyetje në çështja do thot nëse gruaja është astan bavachot me probleme qoft rrezikshmëri për shëndetin e saj apo rrezikshmëri për shëndetin e fëmijës atëherë ajo lirohet nga agjerimi dhe i kompenzon ditët e mbetura pasi që në ndonjë kohë tjetër jashtë Ramazanit zoti i di më së miri allah ju shpërblet xhoxhi i nderuam pyetja neve është kjo Thët një të rishikuës, fillëm ishna përshëndet me përshëndetin islamës, dhe thët kam këtë pyëtje lidhur me agjerimin e muajt Ramazan. Gjatë agjerimit, thët, a konsiderot se ke prishur abdesin në qoftë se nuk e qenë shumë i kujdeshëm gjatë marrës e abdesit, e konkretisht kur e fusim ujin në goja po në hundë. Kjo është do thot një problematik e cila në krihet të e shpes nga ky ka kërkuar edhe disa këshilla rreth marrjes së abdesit, se si duhet marrë në mënyrë që të kemë kujdes. Po. E, themi se agjërimi, do thotë marrja e, agjerimi, e, thot, e abdesit gjatë agjërimit është e njheit. Do thotë sikurse gjatë kohës kur nuk jemi agjëruar. Përveç se duhet të kemi kujdes ashtu siç porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith të saktë, porosit që kur ti më agjëruhesh gjatë futjes së ujit në gojë ose në hund, të kemi kujdes që mos mos e, mos shkojnë ndonjë pikë e ujit do të thotë brenda e, gjatë këtij akti apo gjatë këtij procesi. Këtë duhet ta kemi kujdes. Kurse për sa i përket praktikave tjera, larja e fytyrës, larja e, e veshjeve apo është kështu, kështu me radhë këto nuk janë nuk janë problematike, bëhen njëjtë sikurse kur nuk jemi agjëruesum. Po kur është në pyetje do thot të thotë tepastrimi i gojës për arsye se fatkeqësisht më duhet të përmende dhe këtë, shpesh herë ata cilët ma, dhe më anë besimtari, e, shumë besimtari të cilët, marrin abdes, gjatë pastrimit të gojës edhe hundës, e kam fjallin jashtë Ramazan, jashtë kohës kur janë ata a gjyrueshëm, nuk, nuk i kushtojnë kujdes pastrimit të gojës mirë. Vetëm e fusin ujë në gojë dhe e nëzjerin jashtë, do që mosu munduar ta shpërlajm gojën ashtu si është më së miri. Edhe ajo çka është e kërkuar do thot nga porosite e pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam është që kur të bëjmë pastrimin e gojës edhe hundës do thot gjat abdesit që ato ti pastroj mirë, ti shpërblajm mirë, do thot ti nxjerrim do thot gjithë do thot disa herë do thot bëj shpërlargja ashtu si është më së miri. Edhe në hund kur kur të param abdes do thot ta fusi ujin në hund edhe të bëjmë do thot pastrim ashtu si është më më së miri. Por Nëse është koha e Ramazanit, është koha e xhirimit, atëh në këtë rast nga ai kërkohet që gjatfutjes së ujit në gojë dhe shpërlarjes së gojës mos mos mos të përqendrohet shumë apo mundohet të mundohet ta pastroj shumë, edhe në këtë rast do thotë të shkojë në ndonjë pikë ujit do thotë në mbrancinë e tij. Gjithashtu edhe gjatfutjes së ujit në hund. Kjo është do thotë ajo çka duhet me pas kujdes. Por nëse ndodht eventualisht nga nga pa qëllim kjo, themi qof në ndonjë pikë nga qoftë nga uh, harresa ose do thot e, e, mos kujdesi atë rthemim se e, nuk prishet e, agjerimi por duhet kemi kujdes do thot që mos përsëritet edhe vazhdimisht do thot gjatë marrjes së abdesit takim parasysh që jem agjerusim edhe edhe do thot ti kushtojm kujdes do thot mos depërtoi në një pikë ujë në embrasin ton Zoti dhe më së miri pa Allahi është falëvëtor që ndërm e lejoj pyetjen e radhës E prishë të të gjerimin thithja i lacit të ndonje së mundjes si shembul të se astmes me antës e cilës ne pompoj. Po, është një loj i lacit për cilën mendoj që po pyët pyët si, e, or, për ata cilët jenë të smur nga, nga së mundja e astmes, dhe thotë problemet e frimarjes, e, me antë një loj pompe, dhe thotë kur nështë, Pacienti, ismuri, frimarës, e pacientë ose i smurrit ballavaçohet me vështirsë të frymarrës, e futat në pompë në goj, edhe jap do thot një lloj ilaçi që është në formë të ajrit ato dhe ato depërtojnë do thot në mushkëritë e, e, e njeriu dhe thot, frimaren, e stabilizon do thot frymarrën e lehtëson frymarrën. Tash ky, ky veprim e prish ajërimin apo jo? Themi se kjo çështje është do thotë thjesht do thotë është një një problematik bashkëore, edhe dietar bashkëore e kanë trajtuar do thotë këtë çështje mjaft mirë dhe themi se ka trajtime dhe ka mendime tek ulemat ka disa çka janë rigoroz. Për arsye se ata thonë duke u nisur nga këta do thotë që janë më rigoroz, duke u nisur nga konteksti se çdo gjë që futet në brancinë e trupit nëpërmjet gojës e prish agjerimin, thonë se përdorimi i kësaj do thotë shkakton prishjen e agjerimit dhe kërkojnë nga agjeruesit ta largojnë do thotë kët do thotë përdorimin e këtij medikamenti do thotë në këtë formë gjatkohë kur janë agjeruar. Kurse ekziston një mendim tjetër i dietarëve, gjithashtu bashkëror të njohur, të cilët janë më liberal në përdorimin e këtij bari dhe ata thonë se ky ë medikamenti i cili është në fund gazit kur të merr ismuri, atë ajri nuk depërton në lufth, mirëpo depërton në mushkëri, për arsyesë se fithet dhe aj ai ajri shkon do të thotë në mushkëri e jo në lufth. Prandaj thonë se ka dallim ndërmjet asaj e, ati, a, aty atyre zërave të cilat depërtojnë në lufth edhe jënë ushqim, apo dhe nuk janë ushqim mirë, po dëpërtojnë në lukët, edhe është dalim ndaj asaj që dëpërtojnë në mushkri, pra ndaj janë me liberal në këtë, edhe thonjë se agjerimi e, nuk prishët në gjatë përdorimit kësaj pombe. Unë, pa usgjeru, do të thëmë se, ndo është ta mendimi me i drejt, do të ishte që, besimtari të largohet nga përdorimi i kësaj, përveç se në momente apo në raste shumë ekstreme, kur besimtari asesin nuk ka mundësi të i largohet kësaj, atër e themi se në në disa rastet veçanta, edhe nëse përdor, insha Allah, nuk ka gjithë kjeqe, pra arësuje se deri sa aji medikamen nuk dhe përta në lukëtin e njëriut, atër e mundë themi se është një lojë, Përdorimi i cili do thotë shkon do thotë në në mushkëri edhe kjo inshallah nuk e prish agjerimin. Zoti e di më së miri. Allahu i është fërbllëft thotë një të rishikues sa ka mundsi të më tregoni pak më qartë se kur femra nuk duhet agjëroj. Rastet kur femra është e liruar nga agjerimi janë do thotë raste specifike që kanë të bëjnë vetëm me femrën dhe ato janë epëra kur femra është në kohën e menstruacioneve kur e, gjatë muajit ramazanit kur famës i i vin do thot të thotë për muajshmet në atë moment që e, e kupton ajo se është do thot të thotë është ballavaçu me kët me kët traditë e tradit famrave e themi ashtu atëra në atë moment konsiderohet algërimi i saj i prishur çoft edhe edhe disa or apo disa minuta para para iftaret ajo ditë konsiderohet e prishur dhe duhet kompenzohet për për femrën dhe ato ditë nëse janë 4, 5 apo 6 ato ditë e çë i përjeton gruaja me të përmuajtshmet, ato ditë duhet të largohet nga xherimi dhe ta hajë, do thot, si themi ne Ramazanin atyre ditëve. Por ato ditë i kompenzon e, e jasht Ramazanit, për çdo ditë të, të mbetur e kompenzon një ditë të të caktuar. Kjo është do thot e, e, rasti i parë. Rasti i dytë, gjithashtu është koha kur gruaja është në kohën e Lehonis. Do thot kur ballavaçohet me me periudhën e lehonis pavarësisht sa ditë janë ato zakonisht tek femra është 40 ditë ato ditë në të cilat i përjeton besimtarja do thotë gjatë Ramazanit është do thotë në kohën e lehonis e prish ajërimin dhe ato ditë sikurse ditët e menstruacioneve i kompenzojnë do thotë atëher kur lirohat këto janë do thotë dy dy, dy periuda dveçanta për femëren, kur ajo kërkohet dhe të të lejë agjerimin dhe t'i kompenzaj për ditit e mbetura. Kurset për saj përket ditve tjera, apo e, rasteve, rëthanave tjera, themi është edhe koha e kur ajo është dhe të të të shtatëzëne, si kur që e përmenëm në pytjene me hershme, edhe atëre nëse balovacot me vështërsi lirohet, gjithashtu është koha edhe kur gruaja është dhe të të të me foshnje në gj dhe jap ushqim do të thotë foshnjës edhe në këtë kohë ajo lirohet nga agjerimi nëse nëse e, agjerimi i shkakton asaj do të thotë që mostket do të thotë ushqim të mjaftueshëm për për foshnjën, për arsye se ndaj dim se uh, uh, ushqimi që krijohet në gjirin e nënës është si rezultat i ushqimeve që i merr, do thotë femra gjatë ditës dhe nëse largohet nga ush, këto ushqime është agjërueshm, atëherë mund shkaktojë do thotë rrezikshmëri që ushqimi mos jetë i mjaftuar për fë, për foshnjën, atëherë nëse është do thotë rasti kështu, atëherë ajo e prish agjërimin dhe e han do thotë natko, por e, e, këto ditë duhet të kompenzohen atëherë kur ajo lirohet. Zoti e di më së miri. Pozi ndëruar Allahu ju shpërbleft pyetja e radhës ndërlidhet me pyetjen që sapo ju e porgjeget megjithatë un po e lexoj ai lejohet se të gruas vetëm për shkak të gjithë dhënjes që ta prishë agjerimin dhe kërkojmë nga ju thotë të na tregoni gjërat e cilat e prishin agjerimin. Pra këto këtë që e përmenda përgjigja është ajo se gruaja i liro liro do thotë nga agjerimi nëse ka foshnjë në, në gjë dhe është rrezik që ushqimi të jetë i pamjaftuar do thotë për për foshnjën. Edhe ajo do thotë nuk ka të keq në kët, madje mund themi shumë e, qartë se ajo kërkohet e ka të obligative ta prish agjerimin, për arsye se është në pyetje rrezikshmëria e shëndetit të foshnjës. Dhe kjo ka prioritet. Dhe Zoti i plotfuqishëm me obligimet dhe me ngarkesat cilat e, nai ka vend, do thotë nuk është për qëllim vështërsimi, por është për qëllim lehtësimi. Prandaj nëse është do thotë ballavaçohet me kët vështërsi gruaja, atëre lirohet nga agjerimi. Kurse për sa i përkat gjëra të cilat e prishin algjerimin, do të mundohemi ti përmbledhë. Ato janë do të thotë e para çdo gjë që ska hajm edhe edhe pim me qëllim, dhe në këtë në këtëhin edhe pirja e duhanit, për arsyesë se shumë apo ka disa pebesimtarë ve mendojnë se pirja e duhanit nuk e prish algjerimin, por gjithsesi ka konsenzus tek dietarët. Është ka ixhma do thotë pajtueshmëri tek ulema tanë të, të, të nderuar se pirja e duhanit e prish algjerimin. Pra i gjerave të tjera është edhe do thot marrdhëniet intime në mes të burrit edhe gruas e prishin ajërimin nëse këto ndodhin do thot brenda kohës kur ai është ai dhe ajo janë ajëruarshëm do thot gjat ditës kurse nëse këto ndodhin gjat nates nuk ka fare të keqe gjithashtu edhe ejakulimi me dëshirë do thot orgazma e prish ajërimin nëse kjo ndodh me vet vedesh, dëshirë, qoftë me anë të masturbimit apo ndonjë nxitje tjetër e, e, seksuale, nëse ndodh deri te te orgazma, atëherë në këtë rast do thotë prishje e ajërimit. Mirë, por nëse në këtë rast ndodh do thotë ejakulimi në gjum pa dëshirën e agjerosit atë në këtë rast nuk prishhet agjerimi. Dhe obligohet vetëm pastrim. Obligohet po, vetëm me pastrim do thotë agjerimi konsiderohet i rregullt dhe nuk ka nevojë për kompenzim. Dhe rasti tjetër i cili e prish agjerimin është rasti kur njeriu fut në organizmin e tij ti, pavarësisht nëpërmjet gojës apo hundës apo ndonjë forme tjetër, nëse fut do thotë elemente ushqyese për organizmin, qofshin ato medikamente sikurse që janë injeksion në të ushqyesë insu, insulina apo edhe do thot infuzionet e këtu me radh, atëherë këto e prishin agirimin dhe duhet të largohohat prej tyre. Kurse ato e, injekcionet që nuk janë ushqyesë kundër temperaturës apo antibiotikët e ndryshëm, këto nuk janë ushqyesë dhe këto nuk e prishin algjerimin. Edhe gjë tjetër që e prish algjerimin është edhe e, si e përmendëm pak më herët, menstruacionet dhe e, gruaja në lehoni dhe këto janë ato në përgjithësi gjërat që e prishin algjerimin. Zoti i di më së miri. Një televizikues hojë nderuar ju pyet, çfarë thotë a lejohet të pastrova më gjatë muajit Ramazanit? jatko as kur e, besimtari është agjërueshëm i lejohet pastrohet për arsye se pastrimi nuk fut ujin në bransin e organizmit edhe në kët nuk ka gjithë të keqë, lejohet të pastrohet qof, do në thotë nëse është në do thotë i papastër gjynë, apo edhe nga vet dëshira, madje edhe ndoshta dëshirojnë të freskohet qof, do thotë në, thot, në një pishin apo diçka, në kët formë do thotë kjo nuk e prish agjerimin dhe nuk ka gjithë të keqën kët. Madje ulemat dietarët e vjetër i theksojnë disa disa e, e, veprimet cilat mund t'i krye agjeruasi edhe në që jënë veprimet që nuk e prishin agjerimin, si kurse që është pastrimi, pastaj edhe e, e, nëse do të të përshkak do të të largimit nga vapa e ma dhe freskohet do të të e fut, do të të i lak buz, edhe nëse e fut do të të uj në goj, e shpërlanë gojen, Edhe e, nëse i lan syt vazhdimisht, e, madje edhe nëse nëse largohat do thotë nga, nga nga vapa do thotë nga nxehti dhe futet në në vende të freskëta, e këto gjëra gjithaj janë të lejueshme për për agjerusin dhe në kët nuk ka gjë të keqe. Zoti e di më së miri. Ho xindruar Allah ju shpërbleftë, leqë pyetjen e radhës. Disa nga të smuarit thotë një televizikues goditen me xhaketë dia në kok ose me smundje të tjera të cilat këto smundje pra bën shkaktar që ai të çndrojnë në shtrat dhe të humbëvë të dijen e përgjësi për vite të tëra. Cila thotë është dispozita e zgjerimit për këta njerëz. Nëse besimtari e humb vëdijen në, posaçërisht nëse është ajo koha e komës edhe zgjat, thotë me me me muaj apo me vite të tëra, atë në këtë rast Personi i tillë është i liruar nga xherimi dhe hyn në kategorinë e atyre njerëzve të cilët nuk kanë, do thotë, mendje, nuk nuk dinë të logjikojnë. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, është se e, tre persona janë të liruar nga obligimet, do thotë, fetare dhe në dërta është edhe, edhe ajë i cili nuk ka vedie deri sa ti rikëthehet ajo. Dhe në këtë kategori bëndë dhe të piesë edhe i qmenduri edhe ajë i cili nuk është i vedishëm, por edhe ajë i cili e hum vedien dhe të të të për një kohë caktuar si kur ata persona që janë kom, apo rathana, apo raste tjera. Dhe këj person dhe të të të është i liruar nga agjerimi dhe qka është e sakta, nga mendimet e dietarëve nuk kërkohet do të thotë ti kompenzoj ato ditë të mbetura dhe nuk kërkohet do të thotë të jap do të thotë fidje, shpagim do të thotë për për ato ditë pa agjëruara. Mirpo nëse ndodh do të thotë humbja e vedies për besimtarin, themi kushtimisht e, për një kohë shumë të shkurtër, qoftë një gjys ditë apo kështu me radhë, atëherë ky nuk hyn në kategorinë e personave që nuk kanë vedië, por ky person do të thotë Themi kushtimisht nëse agjeruesi gjatë ditës e humb vediën për 1 orë, 2 orë, kështu me radhë, ky veprim e prish agjerimin. Humbja e vediës, por duhet të kompenzohet ajo ditë. Ajo ditë do thotë, pasi që çërohet, do thotë besimtari, masi del koha e agjerimit. Zoti e di më së miri. Hu qënderuar Allah ju shpërbleft. Këto ishin pyetjet sa i përket pjesës së parë të këtij emisioni. E kemi edhe disa pyetje të cilat patyshim lidhen me këtë muaj, pra me muajin e Madrishën e Ramazanit, por ne tani do të shkupotemi për pak çaste e ju patyshim do i të përgjigjemi gjitha pyetjeve në pjesën e dytë të këtij emisioni. Ju faleminderit edhe një herë. Të dashur të rishikues, ka sa i përket pjesës së parë të këtij emisioni, ne patyshim do të rikthehemi pas pak për t'ju dhënë përgjigje Hoxha Jonin e nderuar Al-Hudin Abazi në lidhje me atë se çfarë ju keni pyetur. محمد اشرف العرب والعجم خير من يمشي على قدمين سين طول المعروف جامعه Aleikum selam të ndërvor teli shikues, rikthehemi sërish në studio. Me mua është hoqja jonë nderuar Alaudin Abazi. Ne jemi në mua në madrishim Tramazanit. E pyetja e radhës pafishim që ndërlidhet me mua në madrishim. Hoqji i nderuar, kjo është pyetja. Si bëhet, thotë njëti paraqjerim, a duhet që çdo nat të bëj njëtë para hyrjes së sabahut, që më pastaj do ta xheroj ditën e nesërmë, apo duhet bër këtë me goj, apo me ndonjë mënyrë tjetër? Njeti i agjerimit Me fjale njet është për qëllim Do thotë ajë synimi cilin e bën besimtari Për ta kryer një veprim të saktuar Do thotë se me qëfar synimi e bën E pa dyshim do thotë agjerimi kry, kryhet Për hirë të Allahot të pletfuqishum është adhurim i cili bëhet njet Do thotë është për qëllim u krysi në nështrim Dhe për ullje dhe zbatim të, të urdhër të Allahot të lartë madhëruar Dhe ky njet Apo ky qëllim do thotë kur apo si bëhet themi se ë uh, duhet ta kem parasysh se vendi i njetit ë uh, të cilën e ndërmerr do të thotë besimtari është do të thotë zemra dhe aty do thot buron do thot ky çdo veprim i cili e synon besimtari e, me, e, me e vepru qellimi i, i kret asaj se për çfarë bëhet burimin e ka nga zemra dhe vendosshmëria për ta kryer do thot veprimin e, e apo për ta kryer adhurimin e xherimit për hir të Allahut duhet të burojnë nga zemra edhe nëse njeriu në veten e tij e synon kët dhe e, e Përmand, do thot në vet dijen e tij se ka për qëllim me e agjëru Ramazanin në zemrën e tij dhe kjo është e mjaftueshme. Nuk ka nevojë me e bër, do thot këtë veprim me an të gjuhës, do thot me goj. Edhe dhe, dhe, për për faktin se kjo nuk është e vërtetuar nga pejgamberi jonë Muhamedi lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të dhe ajo që është e mjaftueshme, edhe du, në cilën duhet të kufizohemi është që njeti të bëhet me me zemër. E as si do thot ta ta shkriptoim do thot kët jetë më gjuh ashtu si mendojnë disa prej muslimanëve posaçërisht prej madhve të tyre, të cilët do thot kanë do thot e, shprehi që çdo nat do thot ta recitojn apo ta thojnë do thot njëtin më gjuh se nesër e kam ndërmend me azhur ditën e radhës për himtë Zotit. Si po. Edhe kështu do thot e, zakonisht kur çon do thot në syfir gjat ushimit apo mas ushimit e bëjnë do thot kët jetë më gjuh edhe para mendojn se kjo është do të thot një veprim që duhet vepruar vazhdimisht. Themi se kjo nuk është e nevojshme. Madje shumë prej ulemave e kanë cilësu kët edhe si një risi, si një gjë do të thot tretësën e veprojnë, e praktikojnë besimtarët që nuk kanë qenë e njohur në kohën e pejgamberit ton Muhamedit lavdrimi i paqja, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të. Prandaj themi ndonjëherë mjafton të kufizohemi me atë që mbretëran në zemrat tona. Por e, A është e nevojshme kjo të bëhet çdo çdo natë e Ramazanit apo mjafton vetëm me me fillimin e Ramazanit, themi se ka shtjellime dhe trajtime të ulemat, por ajo çka është e mjaftueshme në tërë këtë themi se është se kur besimtari vendos ta agjëroj muain Ramazanit, dhe kjo kjo bindje apo kjo vendosmëri mbretëron në zemrën e tij, atëherë kjo është e mjaftueshme, edhe nëse ndodh themi kushtimisht që besimtarit themi në, për një arsye apo tjetër mos të qohaat në syfir edhe të hajë ushqim, por e ka lënë do thotë vjen koha e sabat edhe ngrihet në ditën e Ramazanit do thotë pas syfir, ai themi se ai duhet të vazhdojë do thotë me agjerimin për arsye se ai nhjeti që e, e, të e ka bën fillim të Ramazanit. Ajo është i vendosur do thotë ajo vendosmëri bratan në zemrën e tij dhe ajo shoqërohet me te, deri të derisa të përfundojë do thotë Ramazani. Kështu që edhe nëse çdo nat e e, e refreskon do thotë atë qëllim në veten e tij, pa gjuhë nuk ka të këse Madje kjo mund themi që është e preferuar që vazhdimisht ta rikujtoj besimtari çdo natë, por edhe nëse ndodë, do thonë, në një natë mos të ngrihet në syfyrr ë që ta kujtoj veten e tij e kështu me radh, ai konsiderohet se e ka realizuar qëllimin e agjerimit dhe me këtë thotë e ka e ka e ka do thotë kryer, do thotë kushtin themelor për kryerjen e këtij adhurimi, pra arsyet se na e dim se një nga kushtet themelore për kryerjen e adhurimit të agjerimit është edhe bërja e niyetit. Zoti e ati më së miri. Po, o nderuar Allahu ju shpërbëf, teksa na dhat përgjigje disa herë përmendet shifyrin dhe pikrisht pyetja rradhës ndërlidhet me shifyrin. Një trishikues tregon që ka problem pikrisht në këtë kohë psa si dhe psaljeron të zgjohet. Sikur është pakëndebël edhe thot, cila është dispozita e Islamit, dëshkohen për këtë, pranohet agjerimi apo ju lutem thotëm tregoni diçka më shumë rreth asaj se cila është vlera të stuarit pikrisht në këtë kohë. Themse ngritja e besimtarit do thot në syfyr edhe ngrënia e syfirit është një traditë e njohur e muslimanëve dhe një traditë që e, pejgamberi sallallahu alejselam e ka lavdëruar në shumë hadithe të, të tija. Nga këto hadithe mund të zgjidhni do thot thënien e pejgamberit sallallahu alejselam thot se ë me drejt besimtarët muslimanë janë në hajr, janë një mirësi derisa e shpe shpejtojnë do të thot iftarin dhe e vonojnë do të thot ngrënjen e syfirit. ë kështu do të thot ky hadith na jep të kuptojmë se prej praktikave të besimtarëve edhe prej gjërave që i shpihen besimtarët në mirësi është që kur vjen koha e iftarit, me një herë me bëj iftar, si të hin kohën e akşamit, mos me vonu atë e e, e derisa do thot për një kohë do thot pa caktuar, por më një herë do ta si të dëgjohet ezani i i muezinit për hyrjen e kohën e kohës së akşamit më një herë me bë iftar, kjo është do thot e preferuar. Por në anën tjetër gjithashtu prej gjërave të preferuara është që besimtarit të zgjohet sa më afër kohës së sufirit. Si Mos ta hajë të haj thot sufirin si shumë herët, por ta hajë sa më von është më e preferuar për të. Prandaj kjo është do thot një praktik dhe një në traditë të cilën nuk dua thot, të thotë ta neglizhoj besimtarit për shkak thot, të thotë përtesës që e ka do thotë për ngritjen gju, nga nga xhumi, por dua ta ta praktikoj dhe unë mendoj se në këtë ka një lloj tradite qi i grumbullon çdo antar të familjes, do thot një lloj fëryre të asaj rutine dhe krejt antarët hajn ushqim së bashku, sikurse në iftar ashtu edhe në syfyr, si dhe është një lloj një shpirt, thot i mirë që mbretan e branda të gjithë antarëve, për arsye se ndoshta ndodh shpesh herë shumë nga antarët e familjes mos kemi rasin të hajm, do thot ushqim me ta u ulën në një sofër, për shkak thot të thotë obligimeve dhe përgjegjësive që i ka secili, dikush e hanë tha drekën më vonë, dikush më herët, dikush ndoshta dhe nuk han fare drekë e kështu me radh, por kur vjen, do thotë koha e Ramadanit, dihet se kreet antarët e familjes grumbullohen në sofren e iftarit, pastaj edhe në sofren e syfyrit të gjithë së bashku, edhe mendoj se kjo është do thotë një veprim që ndoshta për besimtarin nuk do të ishte e drejtë ta neglizhoj përveçse ndonjë arsye të fortë, e spaku kur besimtari është ndoshta pa gjumë ka nevojë me flajt pak më shumë për shkak se ka muzgjut do thot me heret me shkundë punë në rrethana të tilla atëre themi që spaku të zgjohet dhe të pië një gotë ujë dhe ta ta vëdësoj veten se nesër ka do të ngrihet agjëruesëm kjo ndoshta do të ishte e nevojshme por ndoshta edhe nëse si e përmendëm pak më herët nëse ndodh që mos ngrihet fare në syfyr si atëherë agjërimi i tij konsiderohet i rregullt edhe nuk konsiderohet që ka ka bën ndonjë shkelje që e ka prishur agjerimin, zote edhe mësë mirë. Adha, ju shpërbleftë, në shpërsoj që të rëshikua se tjetim darik nachur me këtë përgjegja dhe nga ju, e lezojmë pyët janë e radhes. Thotë kështu, aliot pastrimi i dhëmbëve gjatë kohë se agjerimit me brush. Edhe kjo është një problematik që nëgrihet edhe pyët e në hoxalartë vazhdimisht, dhe themi se e, e drejta është se pastrimi i dhëmbëve është i lejuar dhe thotë gjatë Kos, kur njeriu është agjërueshëm për arsyesë me at proces do thotë me pastrim të dhëmve e, besimtari nuk e prish apo nuk fut asgjën në brendsinë e organizmit të tij por e pastron do thotë e, e freskon do thotë gojen e tij dhe i largon do thotë ato ndytyrat e gojës dhe në kët nuk ka gjithçka edhe nëse bëhet pastrimi me pastë dhëmve gjithashtu vlen e njëjta dispozit dhe në kët inshallah nuk ka gjithçka zoti e di mësimi Allah ju shpërblevë para për nëmbyllës e emisionit, po e lezojme dhe pyetja në fundit. Tho një të lishykuas, hoj gjinderuar kam dhe gjuar për vlerën dhe rendësin e të qëndruarit në djetë ditë që në fundit Ramazanit. Kam dhe gjuar që në Kosovë, kjo tradite për nga mberit sallallahu e selem, është duke uri në gjallur i lutëm të thotë në aflisnit i qka me shumë rrëth dhe vlerës e qëndruarit në Itikaf. Pra fjala është për një veprim që e, është i njohur në popolat me Itikaf, që në gjuën Arabe rjedhë prej Itikaf, që dhe thotë njëriju dhe thotë me kufizu vetën e ti dhe thotë me qëndru në Gjami gjatë tër kohës këtyre djetë ditve të fundit të Ramazanit dhe mos me dal nga Gjamia vetëm se përshkak në do një nevoje të te domosdoshme sikur se çështë ushqimi apo prishja e abdesit e kështu me radhë. Por mos më pas do thot me një fjalë besimtari mos më pas ndonjë preokupim tjetër, vetëm se përkushtimi ndaj Allahut e larzuar, duke qendruar në xhami, me fal namaz, me lezuh Kur'an, me bë adhurime rrite të ndryshme e kështu me radhë. Ky itikafi është një vepër sunet e preferuar që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdimisht e ka e ka vepruar do thot vazhdimisht gjat Ramazanit pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selle ka ndajt në, në itikaf përveç se një mu, një viti aty do thot nuk ka ndajt por se at dit ato dit do thot i ka kompenzu do thot në muajin e Arshum do thot në muajin e Shevalit kështu që është një praktikë pejgamberes sa nuk ka neglizhu edher kur e ka lënë do thot për një Ramazan e ka kompenzu atë nga dëshira që mos ta mos ta prish do thot atë rregullin apo atë traditën që s'in ja kishte bër veten do thot vetes që vazhdimisht 10 ditët e fundit të Ramazanit do thot ti kaloj në xhami dhe të jetë më i përkushtuar karshi ditëve të tjera të Ramazanit. Fatmijërisht kjo praktikë është ka filluar do thot të ringjallet edhe në shumë apo themin në disa vende apo nise, në disa në disa xhami do thotë edhe në për trojën tonë të Kosovës për arsye se ka qenë një periudhë ajo do thotë koha e komunizmit kur kjo praktik ndoshta tek shumë musliman nuk ka qenë e njohur as e si madje nuk kishin dëgjuar për të por se fatmerësisht tani është duke u ringjallur dhe kjo është do thotë një një gjë e mirë me cilën do thotë i gëzohen të gjithë muslimanët për arsyese padyshim është mirë që në mesin ton të ketë edhe as i besimtar që kanë arrit atë atë, atë do të thot kulm të të adhurimit që janë në gjendje ndoshta ku kufizojnë veten nga shumë uh, uh, knasë dhe përgjegjësi të tjera qoftë në familje, qoftë në punë të cilat i kanë dhe i janë në gjendje që ta të sakrifikojnë, dhe thot, dhe djetë ditë të tëra, vetëm për me qenë për kushtun da i Zotit të plotë fuqeshum, edhe me kufizu vetën në Gjami, dhe mos me dalën nga Gjamit, vetëm se kur kem nevoj me ba iftar, me ba si fyr, edhe kur është nevoja për me prish, me prish, dhe thot, abdesin. Themi se zakonisht do thotë kjo është një praktikë e preferuar, edhe ku kuptuan vlerën e saj nga vet praktika e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe un i këshilloj besimtarët që i kanë mundësit, kanë thotë nuk kanë obligime dhe përgjegjësi dhe doin me qenë mât përkushtun ndaj Zotit të Plotfuqishëm, që mos ta neglizhojnë edhe kryerën e këtij veprimi, për arsye se është do thotë një praktikë që ka vlera dhe rëndësitë veçanta. Zoti e di më së miri. Atëherë, hoqë ndërruar, Allah ju shpërbleft për gjitha përgjithet e padushim për prezencën të uaj. Allah ju shpërbleft edhe juve për e, ftesen, edhe unë lusë shudzaj rasin që gjithë shikuësve të uaj, dhe thatë që të ju dëshiraj, dhe thatë që të kenë kaluar një Ramazan shumë të këndshëm për ta, edhe të ka qenë dhe thatë një sezon dhe thatë, ku kanë përfituar sa më mirë, sa më shumë shpërblime në adhurimet e cilat i kanë kryer, e gjithashtu shpresoj edhe i nxis edhe lutë Allahun e lartësuar që edhe këto ditë të mbetura shumë pak të thotë te Ramazanit ti kalojnë në adhurime sa më shumë, për arsye se me të vërtet janë momente që besimtarit duhet t'i shfrytëzojë dhe mos t'i lejojë ti kaloj të thotë pa i shfrytzuar ashtu si duhet. Allahu shpërbleft atëherë, oh xh. Allahu shpërblefta dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe ju. Të dashur të lishikuës, në emër të stafi të realizuës të këti emisioni, në ju dëshiroj ma gjerim të letë, bashkë do të kohemi javën që do të, të vjenë. Dere atër, pa që amishira dhe begatita laut, qofshin me ju. Esere mo alikum.